Bon vespre, això és Màxim Mallorca en xarxa, o oh, un Màxim X, un podcast radiofònic per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. Aquest és el segon capítol de la segona desena de la catorzena temporada. Avui vos parlarem de contenidors, eh, virtuals, no dels de colorint on tiram es fems. També de... de... Senyora! Senyora! ¿Quién va vestido de abuso? ¿Eh? ¿Que ve de venir de revisar las cloacas? ¡Tengan parda! ¡Uf! No, no, no sacaste que no ¿Eh? ¿Que si ha visto un prófugo de la justicia? Sí, en M. Rajoy. Ah, no, que a quien no le interesa. ¿eh? ¡Ande, ande! ¡Vaya, váyase! ¿Eh? ¿Qué? ¿No me toca el paquete o qué? Hay que ver cómo es. Ah, um, ¿on era? Ah, sí, que a uh, de que però s'escolta de moltes, moltes formes. Han diferit quan volgaus els capítols del podcast són a onamediterrania.cat. Mireu allà on posa la carta, que diu? A la carta. No no s'a la carta. <laughs> Um, fals directe, aquí i ara a través de les ondes del 98 de la FM, o ara que diu en directe del nostre web, o oh, si te diu un dispositiu amb un touch, baixau la radio, tro cercau Ona Mediterrani, i ja està, ja està, ja som aquí. <àsic> Començant, perquè avui és 31 de gener del 2018, dia europeu de la gent que pita dos cops mentre has de voltar perquè no saben per què funcionen els intermitents i t'has de fer saber que estan molt emprenyats, gravava aquest episodi als estudis exteriors de Directes Soterrats. Ah! I som? Som, doncs som en Ràbamussol, el nostre main host i senyor que no s'atura els ordinadors a la nit i que munta servidors de forma remota amb una sola mà. I, que vos, i qui vos parla? Joan Souradriship, el creador de CVGs aleatoris per apps que no fa servir i que és lo bé més de xera de la ràdio Ciber. Sabem que sabeu que la nostra sintonia és una cançó publicada sota el video Sen Com com és atribució que no permeteu que es diu Balca en concept de nasània, Balcànica i amb les notícies no sentirem música perquè no faren les notícies. Ja ho sabeu. <totipos> I aquest és el moment que ens agrada tant d'on deixem xerrant els nostres convidats si venen o telefonen o anem amb Mussol, que per qualque cosa ha vengut i ens ha obert les portes de l'estudi exterior. Bones, Mussol. Hola, Joan Coma, com estàs? Sentado i mirando para adelante. Hola. <laughs> Que tal has dinat tu, avui? Buah! <ríe> <ríe> Satan! M'he fotut un Vindalo Gambas Mega Plus amb... Bé, que encara, encara l'aprofitam. I, I mos han trobat un il·lustre convidat també. Oh yeah! Dinant. Una salutació aquí per al senyor Trots. En Trots en Troll! <ríe> té, en té. Que no és els... en... Tònel en... Ai, no me'n recordo. Chains and... No me'n recordo. Tons <laughs> and Turingons. Vos Però, després, potser. En cas, una abraçada per tots els consumidors de hindú eh, a Palma, que ens coneixem tots. <laughs> sabem que tots anem al mateix lloc. Un vésit a índies. I d'avui tenim ganes de xerrar de tecnologia actual, chum, chum, chum, chum. dedicada en aquests que, que... Actual? Bé, actual. En 1980 i busques és actual? Som <ríe> si encara actuals? Avui... Si se actuals? segueix utilitzant avui en dia, sí, és molt actual. Toixer. Sí, sí. A més a més, què ha passat? Perquè de... sabem que encara que el 86 sigui el 8 dels 80, els 90 són els nou 80. Prou! <ríe> Basta! I, I els dimarts són els nou dissabtes, oh! o així m'havien dit a mi també eh? <ríe> això és mercada de tècnia, fins aquí no arriba <ríe> bé, i de xerrant xerrant així van dir, ostres, per què no fem un, un especial de, de virtualització i de totes aquestes coses que, que passen de nostra sort dels nostres ordenadors que ens enterem i, i bueno, he recopilat una mica informació d'aquesta que, que utilits cada dia a la meva feina, però cada de vegades la tens tan normalitzada que no saps molt bé com, com explicar-la i tant, tant. Perquè bàsicament que és un contenidor. <laughs> un contenidor és una manera de virtualitzar un ordenador. La uh -huh. uh, gent que s'ha dit que és informàtica o que té curiositat sabrà que la sa virtualització aquests darrers anys ha estat un boom espectacular. La uh, virtualització t'ha permet provar coses que fa uns anys necessitaves una màquina sencera i, per tant, era molt més costós. En canvi, si virtualitzes amb una sola màquina física pots tenir múltiples uh, múltiples servidors múltiples serveis, pots fer proves pots fer de tot llavors és, eh, els contenidors és com una una passa més enllà encara de lo que és la virtualització clàssica perquè a banda de jugar amb els jocs de text de, que jugàvem amb el PSV doble eh, perquè serveix un contenidor <laughs> Mira, un contenidor el que fa és, eh, en lloc de virtualitzar, com feia abans, eh, o bé, que encara se fa, perquè els diferents tipus de virtualització estan convivint ara mateix. D'acord? El que passa que uns tenen uns usos i, i els altres... Ah, és que és un follon. <laughs> bé, la virtualització clàssica, diguem-li, que se li diria la virtualització completa o oh, fully virtualization... Com? no el repetiré Joan sé me sí, com me demanes que me cada vegada no. per humiliar-me però no, ja no és el contrari ja amb el meu accent de la Bretanya profunda no no puc és es que ha molt bé espera espera que m'ho prepari <coughs> fully virtualization molt, molt quasi com el... una mediterrània brinca <coughs> Ida, perdó, perdó. Sí, mos eu do perdonar, ah, però que està sent, majies molta la meva gargamell i no no puc. No, i la virtualització completa, clàssica, lo que te fa és, um, simular un ordenador complet, Tu eh uh, eh uh, s'engegades, a BIOS, vouts tota la informació de del sistema operatiu, des hardware, si te fa una una emulació completa. En canvi, els contenidors han adoptat un altre enfocament, que és virtualitzar el mínim, mínim, mínim perquè el rendiment eh, sigui molt més eficient. Uh -huh. De tal manera que un contenidor se podria resumir molt dient que simplement un directori on tu guardes tota la informació que necessita una aplicació per executar-se. Has, has perdut molt de glamour. Eh? <laughs> Ara, vamos, en resum, un contenidor és una carpeta. Bé, si resumint-ho molt, se podria sintetitzar, sí. No? sí. Però lo difícil <laughs> és que dins d'aquest directori uh -huh. totes les aplicacions se creuen que estan realment de dins d'un ordenador. Uh -huh. ah. Ells se creuen, però no, és vera. Viven en Matrix. <laughs> Exacte. No saben on són, pobretes les aplicacions. <laughs> La qüestió és que eh, aquest tipus de virtualització eh, té uns avantatges molt clars com són... Eh, ben s'eficiència en quant a rendiment, de disc dur, de, de memòria, de, de CPU... Tot, tot això se gestiona també que la densitat per màquina física, que és un, un valor que s'utilitza per calcular quant, quantes màquines pots tenir virtuals d'una màquina física, mm -hmm. és de s'ordre de dues o tres manituds per damunt del que seria una màquina amb virtualització clàssica. Val? Suposant, per exemple que eh, tens un servidor que t' te permet tenir 10 màquines virtualitzades en virtualització completa, pentura doncs, em podries tenir 500 o 1.000 de, de contenidors. No, no estic que girant. sónón números que podeu comprovar si cercau una mica cata. I tot encara que no vais a, a tant en fora, simplement per segilitat que t' donen també a hora de fer backups, a hora de, de gestionar-ho, eh, val molt la pena utilitzar, utilitzar contenidors i per què, per què volem un compte a per exemple, perquè me faig una idea uh, Amazon Web Services what? what? <coughs> Amazon Web Services ah sí, sí, sí eh uh, que és un dels serveis actualment de Google que més s'utilitza, més, més, més companyies fa servir, i l'utilitza sistemes de, de contenidors. Si un contenidor ens permet tenir, per exemple, si volem muntar un servidor web eh, ràpidament i sense massa esforç, doncs posem un contenidor. Volem tenir un sistema de correu, volem simplement fer proves en diferents programes eh, a la nostra màquina i la creem un contenidor i, i allà dins hi estaran tot el que vulguem que no mos agrada, ho destruïm i en tornem a crear un altre perquè és tan fàcil crear-ne un de zero que en dues comandes eh, en tens un creat per exemple ara eh, Canonical està impulsant molt que Ubuntu eh, utilitza el sistema LXC que ve de Linux Containers i no és molt original el nom <ríe> però bàsicament és un però sistema no sabem exacte, sí, li, li pot donar clar una a la pronunciació <ríe> uh, és, és un dels sistemes que ara, ara s'està utilitzant més i uh, l'han impulsat tant que bueno, uh, tens un munt de, de manuals i de, de com fer això de fet, uh, quan encara desenvolupaven segons tots, ho fan Uh, per fer les proves i per fer programes aplicacions, etc etc, fan servir l'ex-di que és el gestor de sí. Sí. Uh, LXD no Em posa uh... molt fàcil eh? perquè en... LXC <laughs> amb un xerruta de dins <laughs> Explica-nos bueno, Diguéssim que cada sistema de, de contenidors té el seu propi sistema de gestió uh -huh. Com sempre, a Linux pots fer les coses de moltes maneres i que, que, que és molt interessant i si t'agraden les pantalles negres amb lletres verdes ho pots fer a mà i en canvi si t'agraden els gestors via web i poder veure-ho de manera més gràfica, doncs tens tota una sèrie d'eines LXD és una de les eines de gestió, de LXC que com comentaves, un dels sistemes de continguts més utilitzats um, però el que comentava i tots els mòbils és, és interessant perquè justament uh, un, un dels usos que més Messe li està donant rarament, que inicialment no, no s'hi va pensar però que s'ha que, que ajuda molt en termes de seguretat és virtualitzar eh, aplicacions uh -huh. perquè mm, és tan fàcil de muntar de crear i destruir contenidors que el que pots fer és posar un contenidor per cada aplicació que tinguis a eh, un dispositiu a un ordenador Clar, això t'adona uns avantatges de, de seguretat molt grans perquè si, perdó, que si una aplicació fa qualsevol tipus d'activitat estranya tu la tens aïllada només a un espai de, de dins del de dispositiu que és aquella aplicació i només es fitxés que, que ha creat aquella aplicació no pot sortir d'aquí És una cosa com Snap o es flat bueno, sí, Un snap és uh... mm... Un SNAP seria més dedicat... Aquesta que la fas. Serà... No. Bueno, <ríe> no, sí, no Estaria estari per, estari per aquí. Un SNAP també és una manera d'empaquetar molt ràpida i que te permet tenir eh, una aplicació eh, directament preparada per això. Seria un punt més. T'has avançat una mica, Joan, però ah, aprofitaré perdó, perdó, perdó, perdó. per xerrar... Pa, pa, pa on passat, sí. això, per on viatjar no has passat. Si han dit que abans eh, existia un sistema de virtualització que virtualitzaves tota la màquina, havies d'instal·lar, fins i tot drivers, havies d'instal·lar el sistema operatiu, havies d'instal·lar eh, els programes un a un, havies de crear... Tot passa passa talment com si estiguessis un servidor físic. Mm -hmm. Després se va passar una virtualització eh, més, més optimitzada amb els contenidors, però ara hem arribat un punt que fins i tot ja no necessitem ni tan sols un contenidor complet per realitzar moltes de ses, de ses accions que necessitem per executar una aplicació. I és, eh, és per exemple, el que està fent ara Docker, eh, amb aquest sistema, d'aïllar completament tot el que no sigui el propi procés que tu necessites. Mm -hmm. Tornant a exemple de baix, si volguessis muntar un servidor web, amb Apache, per exemple, te crees un un contenidor de docker que només executa Apache i no tenir tan sols eh, cap altra eina que pugui utilitzar qual que per lo que sigui t'entri dins del de sistema de Apache. no només temes de seguretat sinó que el rendiment ja és pràcticament igual com si ho estiguessis executant damunt de sa màquina física clar, això és molt útil per tant per per servidors que vols muntar ràpidament mm. com, com per migracions eh, que t'acau un, un servei doncs ràpidament xeques un altre servei exactament igual amb un cost molt baix i també serveix per empaquetar aplicacions ja directament contenides que és el que fa s'esnap mm -hmm. és a dir que s'esnap t'ho dona tot preparat perquè tu l'executi si ja ho tenguis tot allà de dins també Docker és el contenidor que se fa servir ara per implementar les aplicacions per sub-unt-o-tots què me passa en sub tot? doncs això que el fem servir i tenim les novetats Perdóneu. què mos passa avui Que purós com es fumà passa amb factura doncs, um, Brian Douglas és qui s'encarrega ara de fer tot el sistema de desenvolupament perquè puguem fer ses apps i fa servir uh, Docker. I es, realment funciona molt bé, és impressionant. I no ocupa cap, quasi, quasi espai. Exacte. El que ha provocat Docker i snaps és um, es que els desenvolupadors puguin preparar una aplicació perquè estigui preparat. Uh, llesta perquè tu la instal·lis amb molta facilitat, se posi en marxa i damunt tenen el seu espai completament tallat. Això fa un temps era complicat, podies a lo millor um, preparar-te una, una màquina virtual de virtual bots, per dir que algun sistema, i, i posar-ho perquè s'utilitzés, però clar, això suposa que són el millor 10 gigas de, de màquina virtual. Si he per fer una petita prova. En canvi, en, en docker este en xerrant que a el mil50 Megas tens un sistema complet ja preparat i configurat perquè quel curs ell baixi, l'instal·li i, el, i el provi. Són, són molts avantatges tant per, per als desenvolupadors, per als administradors de sistemes que ho paten cada dia. Una salutació aquí en les Companyes, Sergi, Julià. Be.èu petat avui? <laughs> sí. ho Quina màquina heu destrossat avui? Um, i per als administradors per als usuaris, encara que no s'enterin de res els usuaris també, també entreu en profit els usuaris que no s'enteren de lo que passa <ríe> són els, els més beneficiats Vivis en Matrix, també <ríe> també en global, per a les empreses perquè el cost per, per cada servei és, és molt més reduït per tant, pots aprofitar moltíssim més els recursos que tens. Uh, Lo que ja he comentat, fer, fer backups, uh, restauracions, um, recuperacions de que et rebenta tot, és molt fàcil. Se, se fa molt, per exemple, avui en dia, tu tens el teu servidor on tens allà 79 màquines corrents oferint un munt de serveis, i dius, bueno, uh, m'apeta tot, però el que faig és tenir un segon servidor on replic absolutament tot, et serveix, al tot puc comprar-me un que no sigui tan potent que vagi justat, però és igual jo sé que el tinc a de reserva i en el moment en què se'm va tota la merda perquè ha caigut un... un llamp al Cudi i mos ha destrossat tota tot sa corrent de la silla banda, basta, que poc. <laughs> però li volia donar dramatisme, Joan, ah, tio vale, i has sí, de fer sí, un renou però... aquí de llamp i i trons i... Espera, que t'ho seré. <ríe> Això és la fi del món. Però, suposant que, que, se, que se mos fot tot, tot el servidor central, doncs poden tenir un segon servidor preparat perquè, simplement, posant-lo en marxa, ja tingui tots els serveis eh, operatius. Això fa uns anys era molt complicat, molt costós, mm -hmm. i, i ha provocat aquest abaratiment que comentava jo de les empreses. I és molt difícil fer-lo servir. És a dir un, un usuari que necess un usuari o una usuària per fer el seu primer contenidor. Mira, per exemple ah, si el contenidor és <laughs> clar que sí. Uh, si ets ja un usuari avançat, jo diria que no és més complicat que utilitzar qualsevol altra eina de, de Linux. Ara si ets un usuari que, que encara no, no coneix massa es comandes i això, el meu consell és que utilitzi un dels frontends que troc que està més més ben currat eh, avui en dia que, que es diu Protsmots Protsmots és una és una eina que és, bé, bàsicament és una distribució de Linux eh, mm -hmm. basada en Debian que ja t'instal·la eh, el sistema operatiu t'instal·la un espai en el disdut o toformatatge anau alerta perquè s'acarrega tot el disdut o sigui, no demanes res en tota la més aquest és sí, ah, doncs pues ara veuràs tu i, i, i t'ho deixa completament pelat Uh, i t'instal·la una eina de gestió via web uh, molt facileta que tu veus allà un botonet per crear contenidor quin tipus de contenidor aquest, molt bé, quant d'espai quantes de CPUs i res en 5 minuts tens el teu primer contenidor creat superfàcil ara mateix per als mots està utilitzant per a baixa tecnologia LXC que aquesta que mm. comentàvem també permet fer virtualització completa la full virtualization també, tum, tum. perquè ells han optat per amb una sola eina donar opcions per fer les dues coses d'acord? Uh -huh. El que passa que eh, eines per gestionar per exemple KVM o, o altres sistemes de virtualització completa ja n'hi ha bastants, en canvi de contenidors fins fa poc no n'hi havia massa i jo aconsell que la tu ho provi eh, per la part aquesta de contenidors que després si s'anima pues, també pot virtualitzar eh, doncs pues, qualsevol cosa un petit detall que ara hi ha caigut que no han comentat normalment els contenidors és per executar el mateix sistema operatiu sobre el es que, es que està corrent el uh -huh. que vol dir és que bàsicament sol ser Linux sobre Linux el que no vol dir que no puguis tenir vàries distribucions tu pots tenir uh -huh. uh, una instal·lació bàsica d'LXE sobre Ubuntu i després pots fer un contenidor de, de Debian, de Red Hat de CentOS, fins tot de VSD pots fer... Per què no estàs virtualitzant? Bé, perquè està virtualitzant parcialment, llavors no podries, per exemple, fer un contenidor Windows sobre Linux. Per això sí que hauria de fer, eh, no, no fos, perdó, sóc, no perdó, sóc, per favor. Una full virtualization, eh? Cada vegada oportuns epitjor. Carrlaxes, és clar, perdonat, perdats. No, la full virtualization. Exacte. I uh, per, per això, sí, eh uh, per poder cobrir totes les ventalles de, de virtualitzacions, el que fa per mots, com comentaves, que pots fer contenidors de Linux sobre Linux mm -hmm. i després també pots fer uh, virtualització completa per si necessitessis qualsevol altre tipus de màquina que to, no te cobrissin els contenidors. I Depo de, dins un, de dins un contenidor tu podries fer una màquina virtual? Mm, no, això ah, s'hi diu anidament de... <ríe> Bueno, perdona, de dit, un contenidor pots fer contenidors. Això sí que se permet. Mm -hmm. uh, això s'hi venen i de ment, think, i hi ha tecnologies que sí que ho, permeten, que ho permeten. Ara, per exemple, aquí estem xerrant de l'Excel i OpenBC, però n'hi ha moltíssims. O sigui, hi ha moltíssim estigament de contenidors, el que passa que ara mateix aquests dos són els que més estan, estan copant les empreses. Però hi ha també Solaris, que un sistema que s'hi diu zones, o zones, Uh, bé, n'hi ha molts més uh, i aquests te permeten anidar, però tampoc el objectiu no, no té massa sentit que ho facis perquè... Eh, si... continua, continua, ara t'ho diré que... perquè resulta que és tan fàcil crear i destruir contenidors que en lloc de fer aquesta, aquest malabarisme, simplement en creus un altre de nou i ja mm -hmm. està, no, no necessites uh, fer, fer aquestes coses però si sí, pots fer un contenidor amb una arquitectura diferent a la que tens tu podries fer cross-compiling, és a dir, podries compilar aplicacions per a altres arquitectures, no es va? Molt bé, molt bé. Jo em vaig cas fetes deures. Has, fet um, has trobat de un ler. cas, has trobat un cas particular al veure que arquitectura sí que afecta. És una desmierda. Vol amb una arquitectura. Normalment, eh, sobre... 64 bits pots executar aplicacions de 32 bits o sigui, de 32 mm -hmm. però no d'ARM per això necessitaries Perdona, sí, eh? un, un altre... Oh, sí, bueno sí, sí, sí, sí, depenent sí, sí, sí. del sistema de, de, de contenidors però jo diria que no és objectiu, és a dir mm -hmm. la finalitat dels contenidors és tu ràpidament poder crear i destruir uh, màquines i serveis uh, independentment de de l'arquitectura. És a dir, eh, es cost no si tens un o dos servidors més per una empresa, és eh? si en tens 200 més. Per tant, si per el que sigui necessites desenvolupar sobre l'ARM, tu compres un servidor amb processos d'ARM potent i fas tots els continguts que vulguis hi ha dins. El mateix en 64 bits o 32. És a dir, d'una màquina a 3 o 4 tampoc hi ha massa diferència. Jo estic de que és una diferència de cens i cens de màquines però, però un usuari d'anar per casa sí que hi ha Exacte, diferents però un no? usuari sí, que és sí que afectaria i sí que li, li podria el rendiment però també un usuari d'anar per casa també pot baixar-se un Virtual Boots o qualsevol altre sistema d'aquest de, de fully virtualization <ríe> sí, va degradant-te encara més el que vull dir és que eh, una vegada que li agafes els això els contenidors em començaràs a crear a crear i diràs on tenies la meva aplicació? El contenidor s'ha 43. Merda uh, L'he destruït I no fem a uh. Els límit ja no és Excel Sino els contenidors Que puguis contenir De dins Això uh, mateix Ja yeah. Uh, una altra empresa que també dona aquests serveis, que no és que m'apaguin absolutament res, però sóc usuari de... I però ho podeu fer. Eh? <ríe> sí. sí, me voleu pagar algo per favor. <ríe> que no és pa drogues. Uh, uh, sí, deu ser... És per comprar un, una virtualització en ARM. És per, fer... <ríe> per un nou tema. És per pagar-me un curs de dicció anglòfona. <ríe> No, uh, hi ha sempre OVH que és bastant coneguda aquí a Espanya, que tadona tot tipus de, de, de serveis de... relacionats amb servidors. Si vols una petita màquina per fer proves virtual te la donen. i si vols un servidor complet per installar el que tu vulguis, també t'ho ofereixen. Mm -hmm. I amb un company tenim un servidor uh, complet i li hem instal·lat uh, peròs mots de munt i notress ho, ho faim servir dir eh, Són empreses que ja ofereixen directament el servei de que tu t'amuntis la màquina tal mm -hmm. com tu vulguis en tots els contenidors que tu vulguis. Però els mateixos també ofereixen, en el mateix temps, contenidors mm -hmm. com a producte final, mm -hmm. que són màquines pues, de característiques limitades però que tu ja pots instal·lar allà ja el que vulguis. bé VH també van treure un parell de discos, no? <laughs> Oh, sí. ara sí que... Perdó, perdó. Perdoneu, eh, m'he quedat. <ríe> Speechless. Eh, bé, sí. Um, no, continu, continu, reconduïm, reconduïm. Ai, entre la tosina i la rialla i ses pronunciacions <ríe> petatòniques... És jo crec que mos, mos puja un altre pic de febre. Bé, comentava que tenim un ventall molt gran d'empreses de, que mos poden oferir aquests serveis. Jo el que aconseguia, si vos fa ganes, eh, vos baixà un prots mod d'aquests, agafar un servidor que tingueu per all i ho provau. Si ja en teniu una miqueta d'idea, probablement el més fàcil sigui que vos introdugueu a través de CLXC directament perquè instal·lar-ho sobre una dèvia en un munt és una comanda, és molt fàcil. Eh, I després sobre aquí ja podeu anar creant... Eh, tots els continents que volgou. I el sistema més difícil? Més difícil en quant a... O més confús de, de, de fer servir. Sí. Ja he fet feina en set zones de solaris i <ríe> són xungues, però a més que perquè te permeten són assignar... Són zones oscures de solaris. <ríe> te permeten assignar Uh, hardware específic a, ca, a cada contenidor això és una cosa que pot ser interessant a qualsevol mm. moment normalment els contenidors aïllen tant la uh, uh, capa física de lo que et capa dels programes que el que està virtualitzant no s'entera del que hi ha per a baix o sigui, és, és, un, és com un dispositiu genèric que tu saps que se deixa sa memòria disdú i qualcos més però les zones de solaris són més i estan orientades a un, a un ator més corporatiu i et permeten dir pues, aquesta tarda de xarxa només per a aquest contenidor aquest espai de disc només per a aquest contenidor eh, no sé, és, és com molt més eh, configurable en aquest aspecte mm -hmm. i clar, també augmenta la complexitat a l'hora de, de gestionar-ho no aconsella ningú <laughs> que se passi a Solaris Jones primer, perquè gestionar el Solaris ja té la seva història, i després perquè avui en dia és tan fàcil fer un veig que no té massa sentit. Però, eh, si ho feis, mos enviau un Twitter i mos comentau he un Solaris Zones i va de conya. ArrobaMex enviu a, a Telegram. Com que no teniu Telegram? Ah, no, ah, ah, que um... passa aquí amb el Telegram. Bé, <coughs> i què passa amb Goberner, Jujui, Jujagi, -ju ju Uingirai, aquelles coses que ningú entén. Què són? Val, totes aquestes eines ens eh, faciliten la gestió de tots els contenidors. Què passa? Que avui en dia en... hi ha tants... O sigui, el que comentava, potser abans pues, tenies 10 servidors per gestionar un munt de serveis i ara em pots tenir 200. Mm -hmm. Què passa? Que quan tens 200 eh, servidors la uh, gestió es pot tornar bastant complet a nivell de xarxa, tot té una IP tot té unes credencials per, per gestionar tot això tenim tota una sèrie d'eines uh, com poden ser governets o jujus i altres coses és que tots aquests noms els haurien de ajuntar un dia i passar-nos tot el programa només llegint noms i fent comentaris sobre les mascotes de cada projecte oh, perquè yeah. seria... però no fa falta que sigui de contenidors, poden ser de qualsevol cosa no, de qualsevol cosa de qualse... el meu preferit ja ho dic ara és mm? el Bacula el Bacula el seu ah, logo és una rata pinyada <laughs> i, i, i la seva frase els eh? seus lemes és un sistema de backups i te diu ve vespre i te xupes les teves dades. Oh, oh, no boi. me diguis, no me diguis que... Bé, perdona. Ara que fem un petit parèntesi. Se que donaria a sa persona que va va dir gnu. Què dius, però? Quin animal té? No és un nyú. Idò, nyú Mira si ets simple I de era el senyor Stallman I li dius perquè crec que va ser ell Stallman, carinyo, un beso Des d'aquí Per tu Jo el vaig veure fa uns anys a sa whip, Que va venir així espontàniament Que no. el senyor Galli i el nostre estimat Benjamí van anar no, a cercar a no. Itàlia per mi I varen fer tot un recorregut I el van dur fins a Palma Per fer una xerrada Sí, sí, va ser bastant interessant Que en ple estiu vam una sala a petar a la universitat és com a... que regalen aquí <ríe> pues no el senyor Estalma té poder de convocatòria regalen mites. després també el vaig veure en el club aquest de, de l'última hora ja és part de llevant Per allà sí va venir una altra vegada espontàniament Bé, m'estem divagant, com sempre. Joan. Sí, va bé, va bé. No, no és cap novetat. Um, què més puc contar dels contenidors? Uh, són meravellosos, són magnífics. Provau-los. Uh, Comentau-vos qualque cosa. Quin és el tercer contenidor que has creat? I per què? Ah, per a que, no per què? M'encanta que faci aquesta pregunta. Ho sé, Mira, ho sé. És si es... no escrita. Darrer... Un dia creurà que tenim un guió. Jo, jo ara... Uh el que faig és en Stanley Junior perquè creïn els contenidors a, per it's jo. It's a... Des aquí una abraçada, Joana. Gràcies per esteu darrer <laughs> contenidor que m'has creat, <laughs> que era un contenidor per muntar un LDAP, un sistema eh? de directori d'usuaris, Ah, sí, era eh? que és un sistema per gestionar usuaris mm -hmm. i credencials i altres coses, en enxerarem un altre dia sí, sí. apunteu que després no me'n recordo <ríe> molt bé, molt bé I, doncs, sí, ahir, ahir vaig estar fent, fent feina la sí, gent eh, que ja coneix això fa feina cada dia és que ara mateix no crec que hi ha cap empresa que no ens no el faci servir Don't mos quedar res per explicar? No, simplement que, que això que li pagueu una eada, cercau una mica de informació i si ah, més informació, qua, un par de pàgines en tenim. Tenim pàgines aquí docker.com, per Omo, exemple. Uh, mira, si, si voleu la pàgina d'OAuth que he comentat, oauth.es, superfàcil, eh? Dockeres, docker.net, també molt fàcil. L e l e Ai, l per exemple. De fet, n'hi ha un parell de l'exe perquè hi ha una que és linuscontainers.org tot junt. Eh? I, eh, perdó. De totes maneres, si cercau qualsevol d'aquests termes eh, trobreu moltíssima informació. Realment aquestes pàgines són com les eh, introductories, però després teniu moltíssima informació per, per, per iniciar-vos en tot això. De fet, en la majoria podeu provar un dels contenidors i fer els vostres pinitos allà. Ah! destruir coses! Que, eh, eh, està bé, en lloc de destruir civilitzacions podeu destruir contenidors. Doncs jo crec que eh, fins avui no tenim ni pensament final perquè ja hem pensat durant tot el programa així que només mos queda dir-vos que eh, som en arroba mussoli, en arroba ciberxip que vos ha xerrat fins ara això ha estat Mallorca en xerxa! Boníssim, hauríem de fer un jingle d'això. Vos <laughs> estimam i vos enviem molt de besitos. <fixi>